Коли Нариси пописував спротивіла, та й у нашій з дружиною передвісільній епопеї не надибаєте особливо сентиментальних сторінок. Ну, освічували, цілувалися, я навіть кілька віршиків настругав, хто не віршує в таку годину. І тихенько побралися. Розпочну з іделічної картини. Я сиджу на веранді у Борисенків. Опускається сонце, а червонить за вікном корпуси машинно-ремонтної станції. Наш давній Терехівський холостяк Іван Іванович директорує там. Людмила Леопольдівна, втягли нарешті, вносить чайник. На столі хлібниця, масло, свіже вишневе варення і каравка домашнього вина. Ми з Людою Бенкетуємо. За стіною шумить телевізор – Директор станції дивиться третю серію нового польського детективу. коли пишу про Івана, я часто буваю тут проїздом з міста. То нарада, то в біб колектор викликають. Борисенки мешкають у робітничому селищі над київською трасою, звідси починається брук на Терехівку. Нашу дружню розмову подеколи переривають дві людині дівчинки, що заскучали за мамою прибігають з вулиці, тицюються їй в коліна і знову спішать у таємниче дитяче надвечірє. Люда поповніла, але все ще приваблива. Врода стигла, встояна, довго не працювала. Діти тепер завідуюча селищною бібліотекою, бо агрономія дуже клопітко для матері двох метушливих дівчаток. Ну, як малюнок, але це вже поза фіналом. Це те, що буде потім. Можливо, при нагоді я зупинюся детальніше, а зараз дуже поспішаю. У мене був учитель Петро Васильович, родом із села, сусіда наш. Так той учитель завжди поспішав, як оце я з Романом. У селі його і прозвали Нетерплячка. А діти позвикали до щоденника записували Петро Васильович, нетерплячка. Я вже у сьомий ходив, коли нетерплячка, на рак горла захворів. Довго і важко помирав, роди наші поруч, я до екзаменів готувався, коли він останні тижні мучився. Лежить у саду і цілісінькі дні бухикає, бухикає, аж захлинається від кашлю. Але навіщо я за упокій почав? Геть божеволію. Кому цікаво про хворого вчителя? Забудьмо це. Моя хвилинна слабкість. Заздалегідь попереджаю тих, хто кохається в захопливих сімейних пристрастях, де гарячі поцілунки, гарячі сварки. Я людина земна, прозаїчна, з роками зовсім остигаю. І в цій історії мене цікавлять лише основні конструктивні моменти. А Висловлюючись технічно, а я наблизився до техніки, відколи придбав мотоцикла. Мене цікавить, чому колістя закрутилися і як вони взаємодіють. Кібернетики ж давно відкрили, що людина – лише складний механізм. Ось і давайте спостерігати, що станеться, коли два механізмики наблизяться один до одного. І ще одне. нижче ще я використаю сторінки з людиного щоденника, бо хто ліпше здатен висвітлити історію її стосунків з Іваном Кириловичем. Сам загадний у жодній нашій розмові ім'я людиного не згадав. Люда інша. Натура її схильна до романтизації навколишньої дійсності, і вже тепер колишнє знайомство з Іваном видається їй чимось незвичайним, винятковим, яскраво врізнюючись своєю колоритністю на тлі безбарвного терхівського життя. Уявляю, як воно буде під старість. Ще за першої зустрічі я не без подиву завважив високу людину думку про таланти загадного. Вона переконана в його славетнім майбутнім. Можливо, саме тому до спогадів ставиться особливо ретельно, ніби вже зараз кожне її слово про Івана має історичне значення. В душі Вельми пишається, що близько знала цю непересічну людину, категорично відмовилась дати мені свої дівочі записи, доки я не повідав, що писатиму про Івана книгу. Тоді дуже урочисто в присутності чоловіка передала мені два грубі зошити, перев'язані синьою стрічкою. Можете уявити, як кортіло мені, повернувшись додому, розв'язати цю синю стрічку.